Bună ziua, dragi ascultători! Revelația Divină se cuprinde în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Astăzi vom vorbi despre Sfânta Scriptură ca izvor al Revelației. Sfânta Scriptură sau Biblia este o colecție de cărți sfinte, scrise de proroci, apostoli și alți oameni aleși, sub inspirația Duhului Sfânt. Ea cuprinde adevăruri de credință, norme de purtare, precum și unele relatări istorice pe care Dumnezeu le-a descoperit spre a fi scrise, păstrate și transmise credincioșilor în scopul mântuirii. Deoarece ea cuprinde adevăruri descoperite de Dumnezeu, i s-a mai spus și cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură se mai numește și Biblie. Cuvântul Biblie este de origine greacă și înseamnă carte sau cărți. Numele de Biblie s-a păstrat de-a lungul veacurilor pentru că o bună parte din cărțile care o compun au fost scrise în limba greacă și pentru că învățătura cuprinsă în ea a fost propovăduită la început mai ales în grai grecesc. Sfânta Scriptură se compune din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Prima parte, Vechiul Testament ne învățișează istoria revelației de la Adam până la Hristos și cuprinde 39 de cărți canonice sau inspirate la care se mai adaugă 13 cărți și fragmente de cărți necanonice, dar bune de citit, fiind ziditoare de suflet, iar partea a doua a Bibliei cuprinde Noul Testament și are 27 de cărți canonice sau inspirate. Ambele testamente sunt normative pentru credință, dar cea mai mare valoare o are Noul Testament, deoarece el cuprinde descoperirea dumnezeiască făcută de însuși Fiul lui Dumnezeu și transmisă de Sfinții Apostoli. Valoarea Vechiului Testament a fost recunoscută de însuși Mântuitorul, referindu-se adeseori la profețiile acestuia despre sine. El a declarat în mod expres, să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii n-am venit să stric ci să împlinesc iar sfântul apostol Pavel spune așa că legea lui Moise este sfântă și porunca e sfântă și dreaptă și bună iar în alt loc numește legea lui Moise pedagog spre Hristos sfânta scriptură în îndregime este o operă inspirată de Duhul Sfânt. Deși în cărțile vechiului testament nu se afirmă nicăieri că ele sunt cărți inspirate, din numeroase locuri rezultă că autorii acestora le-au scris după porunca lui Dumnezeu. Prorocul Ieremia zice, Fosta cuvântul Domnului către mine și-a zis. Iar prorocul Isaia zice, și-a zis Domnul către mine, ia o carte mare și scrie deasupra ei cu slove omenește. Referindu-se adeseori la ele, Mântuitorul le acordă o prețuire deosebită. Cercetați scripturile, le spune Mântuitorul iudeilor, că acelea sunt care mărturisesc despre mine. Iar în Noul Testament avem, Numeroase dovezi cu privire la inspirația sau insuflarea întregii Sfinte Scripturi. Astfel, Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre povățuire într dreptate. Citirea Sfintei Scripturi e îngăduită și recomandată tuturor credincioșilor, dar aceasta nu înseamnă că fiecare are dreptul de a o interpreta după mintea și priceperea sa. Sfântul Apostol Pavel spune că în unele scrieri sunt lucruri cu a nevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le răstălmăcesc spre a lor pierzare. Așadar, citirea Bibliei este necesară tuturor cădincioșilor, dar ei vor trebui să se mențină pe linia pe care le dă biserica, fără a se abate de la aceasta. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!